וכל המאזינים אתם בשורה שנייה באמצע, פרק 170 של פודקאסט הקולנוע שלי, תום שפירא ואיתי, אביעד שמיר, אנחנו ש... מעריכים שזה 170, כן, כן. לא קרואה על ספיישלים וכדומה, למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, במספר ממדים גם. וכמו בכל שבוע לפחות בארבעת הפרקים האחרונים אנחנו מבקשים למצוא שירות שיארח את הפרקים האלה בדרך כלל אפשר למצוא אותנו במקומות כמו אייקס אייקס, כשהוא עובד הוא באייטונס, בזמן אנחנו לא כל כך עובדים אז אנחנו יכולים למצוא אותי מקפץ בין כל מיני שרתי אירוח פודקאסטים אז את הפרק הזה כנראה תמצאו בארכייב, באינטרנט ארכייב.אורג יכול להיות שבסאנד קארן, ואולי באייקאסט אם הוא יחזור, מי יודע. כן, אולי נעבור גם לאודיו גור מתישהו, אנחנו לא יודעים. אם יש מישהו שמבין בטכנולוגיה ממאזין פודקאסט הזה, כי אני... זוהי קריאת מצוקה. תיצרו איתנו קשר דרך, אתה יודע, דרך דף הפייסבוק שלנו שאפשר למצוא אותו. כן, זו הדוגמה איפה שאפשר למצוא אותנו. כן, בשורה שנייה, זה באחת מפייסבוק הוא נפל. עדיין לא, אבל הוא כן פרסם שכולם מתים. בבלוג שבו אתה כותב אביעד? הבלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש למון בפייסבוק, ובאתר שאתה כותב בו. כן, אני כותב על אילון דוטנט, בדיחות אבל ברצינות, זאת הודעת מצוקה, SOS לאינטרנט, אלפוס okay. מי שלא תהיה, יורון נהוג. רוב, כן. ה... רוב הפודקאסטים בשלב הזה הם מבקשים כסף, אנחנו פשוט מבקשים תמיכה טכנית. הייתי שמח למיקרופון חדש, המיקרופון שלנו עושה בעיות. בנוסף לשאר בעיות הטכניות. נגיע לזה. כאילו, הגענו לזה. אביעד, לפני שנתחיל עם הפרק הראשון, מה זרה הקבועה שלנו? חוץ מזה שאנחנו לא יודעים איפה הפרק בדיוק עולה, יהיו ספוילרים. כי אנחנו נכנסים עם פרטי עלילה מאוד מתקדמים, אז ראו בהנחה שהצלחנו למצוא את הפודקאסט, יהיו ספוילרים. גם אם לא הצלחנו למצוא את עדיין, יהיו ספוילרים. כן. טוב, נעבור לסרט הראשון לשבוע. אנחנו הולכים לדבר The objects measure at least... I'm Colonel G.T. Webber from the intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the shell. That's what they call him, the a UFO. Who's being carted off in the medevac? everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in. It's time. Yeah, that has happened. What happens now? They arrive. Arrival, המפגש. למה אמרת את זה בטון כזה? זה מתבקש. מתבקש? כן. המפגש. סרטו של מי דניס, אני לא אצליח לוודא את זה. וילנב. וילנב. אני רוצה לציין. כן, אבל עובדת אחרת, אני מניח. על פי תסריט של האריק הייסר, כן, שמבוסס מצידו על הסיפור סטוריה for your life של טד שיאנג, כן, ובסוף משחקים אייבי אדנס, ג'רמי ריינר, פורסט ויטיקר, מייקל שטיילברג שאיכשהו תמיד, בזמן האחרון קצר באותו תפקיד, וקזימה, צימה, זה כמו סימה, אני לא לועג, אני מבטא, דניס וילנה במאי שאתה מאוד מאוד אוהב, ויאד? אני ראיתי שני סרטים שלו, אחד די אהבתי ואחד די לא. אז זה שלו זה הפרק לפני ואמרת, אני לא אוהב את סיכרי, אני מאמין שזה היה, אני דיברתי במשך חצי שעה על כמה אוהב את סיכרי, ואז אמרתי, ואבי, מה דעתך? אמרתי אני לא אוהב את סיכרי, ואז טוב, די. חפשו את הפרק, ואם תצליחו למצוא אותנו, תגידו לנו איך. תשלחו לנו עותק. אני בפרנאי שכל עבודת שלוש שנים האחרונות נעלמה ו זה נשלח לחלל, אל תדאג, חייזרים ישמעו <מי>, את זה. אם רק יהיה דרך לדעת מה יקרה בעתיד ולמנוע את זה. העלילה של הסרט mm -hmm. עוסקת במפגש בין כדור הארץ לחייזרים. מפגש אתה רואה? כן. Okay. Okay. Uh, בניגוד לרוב המפגשים עם החייזרים, יש מיעוט יחסי של פיצוצים בסרט הזה, יש פה כמה פיצוצים.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 שחור מתכתי. נקב, נקבל את זה, בסדר. קליפה של פיסטוק שחור מתכתי שמרחף מעל לכדור הארץ. כן. כן. 12 כאלה נוחתים בנקודות אקראיות למראה ברחבי הגלובוס. ממשלות העולם מנסות כל אחת בדרכה וקצת ביחד בהתחלה אחרת עם הנפרד ליצור איתם קשר. הממשלה האמריקאית בדמות קולונל משמו. קולונל משמו זה כן. השאול פה? פורסט ויטיקר בתור קולונל וובר. ב... זהו מבטא שלו אגב. הוא משחק את פורס פויטיגר. זה דיברנו, כאילו פורס פויטיגר או שהוא משחק טוב או שהוא משחק רע. אין לו אין אמצע. כן. זה אחת הדוגמאות שבהן הוא משחק טוב, וזה נחמד, כי מה הסרט האחרון שביקרנו? הוא היה בסרט איגרופו, נכון? אולי. לא יודע אבן, סאופו. סאופו. סרט שנקרא ללא אפילו שבשם האנגלית שלו, לא אומר ללא כפפות. שהוא היה שם? כן. הוא היה מאמן, הוא היה קראסטי עוד קסריינר. נכון, בכל mm -hmm. אופן, קולון אולם וובר מגייס את לואיס בנקס, אימי אדמס, שהיא הבלשנית הכי טובה בעולם. כנראה. זה, זה תור שניתן כאילו, זה לא קשור לשפה שאתה לא גייס? ככה קראו אותו משהו? אני לא יודע. אליפות העולם הבלשנות, האולימפיאדה על... כן. שהיא עצמה מתמודדת עם טרגדיה בעברה, מסתבר שהילדה שלה נפטעה ממחלה נוראית, וזה הוביל, כך אנחנו מנחשים, ל... פר... לא, אנחנו לא נוכל, ונאמרנו, לפרידה בינה לבין בעלה. אז היא מגויסת לתפקיד, איתה נמצא גם הפיזיקאי אי אנדונלי, ושניהם מובילים את כוח המחקר שעולה כל כמה זמן לספינה, ונסות ולהבין את השפה של החייזרים, שמצדם נשארים מאוד מאוד מבודדים, החייזרים הם מין כאלה מפלצות ינוניות. אתה שונא... זה... הם לא מפלצות, אל תגיד מפלצות, זה לא יפה. הם, הם, זה שהם לא נראים כמוך, זה שיש להם יותר זרועות, לא הופכתם למפלצות. יש להם זרוע אחת יותר משלי. זה שכל אחד מהם בגובה של 15 מטר, והם מתקשרים בעזרת זה שהם יוצרים דיו, דיו שחור, דיו, כן, בצורת הלוגו מוני. של נביעות, זה כן. לא אומר שהם מפלצות. זהו, רוב הסרטון הוא ניסיון לתקשר עם החייזרים, כשלאט לאט הפול... המערכת הפוליטית העולמית שמתחילה בכזה שידוף פעולה, בוא ננסה כן. להגיד ביחד, מתחילה להתמוטט. בוא נגיד ש... לקראת סוף הסרט הבנתי למה אנשים הצביעו לטראמפ. אוקיי, נגמרתי. הפחד מה... כאילו, ניסינו להגיד, קיוויתי שבאחרי שהפרק הקודם דיברנו על שני סרטים שהם מאוד כזה, הרוח האמריקאית, נוציא את זה, אבל לא, אתה רוצה כאילו... לא, אני רק רוצה לומר למה אין פוליטיקה עכשיו? כי הביעד. לך הייתה מלא פוליטיקה בפרק שעבר. נכון, זה מה שאני אומר. לא, אבל הסרט הזה כן מאוד מתייחס בעצם איך אנשים ברחבי העולם יגיבו למצב כזה שבו מגיעים חייזרים, אנחנו mm. מנסים להתקשר איתם, אבל בעצם אין לנו מושג מה הם רוצים, אם mm. הם בכלל מסוכנים או שהם uh, באו במטרות שלום. אנחנו לא יודעים, אנשים בינתיים נכנסים לפאניקה mm. כי הם רוצים תשובות. אוקיי, okay, אנחנו רוצים לדבר על, מאחר שזה לא משהו ספוילר, אני חושב שזה סרט טוויסט. יש משהו... Yeah, הטוויסט הוא שחצי מהתקציר העלילה שאמרת הוא לא נכון. כן, <laughs> כן. <laughs> זה, זה סרט טוויסט, אבל באופן נחמד זה מסוג סרטי הטוויסט האלה שהעובדה שאתה יודע זה, היא לא כל הפואנטה של הסרט, זה לא כזה אוקיי, בסדר, ראיתי את זה פעם אחת, עכשיו אפשר לוותר. אני לא חושב שצפייה חוזרת דרך אך תוסיף משהו מיוחד. לא, אבל זה... אבל, אבל זה, זה חלק לא... מהסיפור. הטוויסט, כן, הוא התפתחות הגיונית של מה שאתה רואה ומה שאתה לומד על הדמויות okay. ועל סדר מפגש עם החייזרים. כל הסרט, מההתחלה יש בעצם את השאלה איך הקטע שהבת שלה נפטרה אה, ומכלה, איך זה הולך להשתלב אחר כך בעלילה. ואנחנו מגלים את זה, אני לא, אני לא אה, ניחשתי שככה זה יקרה. אה, ניכנס לזה כבר עכשיו? כן, אמרנו שיהיו ספוילרים אז יהיו ספוילרים. העניין הוא שאלה לא פלשבקים זה פרש וורד. Mm -hmm. הבת שלה... השתתפה uh, בסדות הטלוויזיה הפופולרית, פלש וורד ששרדה ארבעה אחת. בעצם לא פופולרית, פופולרית כן. <laughs> הגדרה מעניינת לפופולרית. Uh, הבת של uh, לואיז בעצם היא לא מתה, היא תמות כי היא עדיין לא נולדה. לואיז יכולה לראות את העתיד, היא פשוט לא מודעת לזה. הפלאשים שיש לה שבה היא נזכרת כביכול בבת שלה הם בעצם רגעים שבהם היא רואה את העתיד והסרט משחק מאוד יפה, שם, אנחנו חושבים שהיא זוכרת אה, איתה את הטראומה בעצם וזה משפיע על ידי היום. כי זה מטען רגשי טיפוסי לסין בסרט כזה, כזה לגיבור חייב להיות סיפורי קטראגי, זה נכון? זהו, כשבעצם התגובה המוזרה של הדברים האלה כי היא בעצמה לא מבינה למה היא חולמת על זה, מי זו הילדה הזאת, מה היא קשורה אליה. מה שקורה זה שהחייזרים שאיתם הקשרים השפה הם יצורים שחווים את הזמן בצורה אחרת מאיתנו. הם לא חווים את הזמן. לא, הם חווים. הם לא חווים את מה שאנחנו מגדירים. הם קצת כמו דוקטור מנטינג ווואטשמן, הם חווים את העבר והעתיד בו זמנית, והסרט לוקח מתאורית של שפה שאומרת, יש הרבה תאוריות לגבי שפה ואני לא בעצמי אבל שפה מעצבת מחשבה, כן? יש את ה... דוגמה ידועה שהיא לא נכונה ולהשתמש בה בכל זאת של האסקימוסים יש 50 מילים לשלג <ś Rodriguez> זה לא נכון אבל העיקרון שאיתו מייצג שאתה חייב שיהיו יותר מילים לסוגים שונים של שלג כשאתה גר במקום שמושלג כל הזמן ואתה צריך אוקיי זה הכרח החלקלק וזה הכרח שיכול להישבר וזה כאילו אתה צריך אפילו מעבר לזה תחשוב כמה מילים בעברית יש לכל מיני פעולות חקלאיות לעומת זאת בשפות נורדיות ששם יש הרבה מילים שקשורות לדייג או לסוגים של אתה נותן, אתה מייחס חשיבות לפי הדברים שהם חלק מהחיים שלך. אם אתה, אם אתה נמצא בחברה שמתבססת בעיקר על חקלאות, אתה תרצה להבדיל בדיוק בין כל פעולה שאתה צריך לעשות בכל חלק של השנה. אם אתה בחברה שמתקיימת בעיקר מהים, אתה תרצה לדעת הרבה יותר את ההבדל בין סוגים שונים של ספינות ורוחות ודברים כאלה. כן, אז הסרט הולך לפי של שפה מעצבת דרך החשיבה שלך, ומאחר והאחיזרים מדברים, הם מדברים בשפה שבה גבולות הזמן לא באמת קיימים כמו שאנחנו מכירים אותם, ברגע שלואיס אה, מתחילה ללמוד את השפה שלהם, היא מתחילה בעצמה לחוות את המציאות כמו שהם חווים אותה דהיינו לא בסדר ליניארי בהכרח. ועם זאת? ועם זאת? היחידה שחווה את זה. היא היחידה שמצליחה להבין את השפה. אבל אחר כך היא כותבת ספר הזה ומלמדת אנשים את השפה. מה שאומר שכנראה עכשיו. בע... לא, לא, לא בדיוק, אבל זה כן מסביר למה הופיעו דווקא בנקודה הזאת. Mm. ו... אפשר, אפשר הייתי אם הם חווים את הזמן בצורה שונה מאיתנו, למה החליטו להגיע דווקא כל החלליות האלה בו זמנית ב-2016? והתשובה שהסרט, הוא לא אומר ישירות אבל בעצם אפשר להבין מזה, זה, זה שלואיזי זאת שיכולה, אולי גם יש עוד 11 כמוה ברחבי העולם, אני לא יודע, אבל לואיזי זאת שיכולה בעצם לחוות את הזמן בצורה דומה אליהם ולכן היא יכולה להבין אותם. Mm -hmm. והם היו צריכים להגיע כשהיא הייתה בדיוק מוכנה לזה מבחינה מנטלית. כי אחרת באמת אין סיבה שהם יגיעו דווקא עכשיו. בכלל, כן, אוקיי, בואו בוא נלך קצת אחורה. כאילו נרחיב את הראייה לגבי הסרטונים. נכון זה יחסי. לא פה, יש לנו קיר מאחורי, אם יהיה קצת אחרון אני אתקע בו, ואז תשמעו כזה פפפ. גם קיר זה יחסי. מה נדחה על הסרט באופן כללי? כי זה סרט מאוד, עוד פעם, אנחנו חושבים על סרטי מדע בדיוני, הנטייה היא לחשוב, אתה יודע, גם היום, אתה יודע, משהו גדול ומסיבי והרבה אפקטים, אפילו אם זה לא פיצוצים, אפילו אם זה מפגשים מהסוג האישי, זה היה סרט מאוד מאוד... שביקרנו בעבר, והיה סרט... השלישי, לא האישי, כן. השלישי, כן, סליחה. משהו אחר. פודקאסט שלנו שביקורת סיתקווים ישנם הגישים זה משהו אחר. זה היה סרט מאוד מאוד, אתה יודע, מסיבי בזמנו. Arrival הוא יקר בסטנדארים שלנו, בין 47 מיליון דולר, אני מניח חלק ניכר מזה זה השכר של AIMIAGOS, שהיא מפורסמת? גם כשאמרי ריינר. כן, כן. הוא היה באיזה סרט... משהו עם כמה נוקמים או משהו. כן. לא, לא, לא. בהמשך לסדרת בום. סרט מאוד מאוד מצליח. גם. Yeah. כן, הוא היה כל כך מצליח שהחזירו את מאט דיימן מיד אחר כך. מצד שני הוא בסרטי ארוונג'רס. יש כמה רגעי אפקטים יפים, אבל רוב הזמן זה הסרט אנשים עומדים ומדברים, או הסוג צילומה, הסוג סצנה השני, האהובה לווילנב. אנשים עומדים ושותקים. אוקיי, um, no, okay. okay, <laughs> okay, קודם כל... אני חושב שזה אחד מהסרטים שהיה לנו הכי קל לבחור אה, אם נדבר עליהם השנה. כי זה סרט שבאמת הוא זוכה כל כך הרבה מדברים עליו. זה היה לנו קל כי לפני תקנון בפודקאסט הזה חייברים באו ודיברו איתנו ואז ידענו מראש שעתיד יבוא ושנצטרך לדבר על הפודקאסט הזה בעוד ידענו שעתיד יבוא. כשארית <laughs> <laughs> תוכנית אישה מחלה לחיצון אתה לא יודע שעתיד יבוא עד שהוא מגיע. אני עדיין מבין מה בסרט טוב. יום אחד נדבר גם עליו. אולי. כאילו ברור. כן. גם את זה החייזרים חוו. אחרי שנדבר על שמונה תוכניות ראשונות. אבל זהו, העניין שהמפגש הגיע עם באמת המור... כי הוא פשוט, נוצרו כל כך הרבה ציפיות סביבו כי אנשים התלהבו ממנו. בצורה שהיא די חריגה באמת לסרט מהז'אנר הזה. ואני ראיתי אותו, אתה ראית אותו. עד כאן עובדות? לא דיברנו בינינו בעצם מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל אני מניח שקראת את הביקורת שלי, אז אתה יודע ש... אחר כך אני תמיד קורא את הביקורות שלך ואתה לא כותב ביקורות אז אני לא קורא שלך. בכל אופן, בשורה התחתונה אני חושב שהסרט הוא טוב, הוא מאוד מרשים מבחינה טכנית, הוא קצת בעייתי מבחינת הסיפור. אני מסכים, אני... דמת. את הסרט... אני לא חושב שזה סרט רע ואני בהחלט מגניס עליהם לצפייה, אבל הייתה לי תחושה מוזרה של... זה היה יכול להיות פרק ממש ממש טוב, כאילו אזור או דיארטר או משהו כזה. פרק ארוך לא, זה עניין, זה, זה הרגיש לי, יש כל כך הרבה רגעים של צילומים אווירתיים, הורגים שנמשכים, ומצד שני, הפרק, כל, כל, כל פעם שהוא מגיע לאיזה משהו שאמור להיות אה, מאוד מאוד מעניין לצפייה של באמת הניתוח של הספר החינוך, הוא פשוט מדלג ל... שבועיים כן. אחרי זה, שאור, כיו... כאילו, זה סרט שהוא מאוד מאוד איטי, בזמן ובוב... שישנתי הגעתי לפריצת דרך, כן, זה סרט שהוא מאוד מאוד איטי ובו בזמן מדלג על, על תחומי זמן עצומים, yep. אז אם אתם כבר עושים את זה, אתם לא באמת עוד צילום אווירתי עם כל חיבתי לאימי אדמוס, אישה יפיפייה, עם עיניים יפיפיות, אתה לא צריך עוד צילום שבו היא בורה אלא שום כלום במחשבות על משמעות הקוסמוס. ויש סרט אחד שבו היא מגיימת בשם לואיס ששם היא עושה את זה. היא חושבת על הקוסלוס שם? היא חושבת על... היא ל... חושבת על הקוסלוס ל... במה שהוא מנסה להרוג אותה. אוקיי. Okay. אבל כן, במקרה של המפגש גם, זה לא רק הרגעים באמצע הסרט שהם לפעמים מועצים, אלא גם הדמויות עצמן. אנחנו מקבלים, אוקיי, okay, במקרה של לואיז, אנחנו, אנחנו... כן מקבלים קצת פרטים עליה. נורא שבסוף מתבעל שכל הפרטים האלה הם מהעתיד שלה, uh -huh. אבל בסדר, אנחנו קצת מבינים אותה בתור דמות, אי אין, אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא ייפגש אותו בפעם הראשונה כשהם בדרך, בדרך לפגוש את החייזרים, ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, אנחנו לא יודעים למה בחור דווקא אותו למשימה הזאת, הוא אס הוא פיזיקאי. אנחנו לא ממש אבל... לא מה הוא עושה, כאילו, הוא פותח כן. משוואות בשלום מסוים. זה, זה חשוב בסוף הסרט, אבל כל הדרך לשם זה נראה כאילו הם צריכים רק את הבלשנית לא ממש בור מה הפיזיקאי עושה. זהו. וזה מסוג הדברים של... אוקיי, כן, אני הצופה לא מסוגל להבין פיזיקה. אבל, אתה יודע, תסביר את זה בצורה קצת יותר... הוא לא, יש... לא כך מסביר שום דבר. לא, כן, יש לו, יש לו דבר אחד שהוא בהתחלה, כשהוא את ה... שוב ללואיס נפגש בפרשתלם והוא אומר כאילו אה בלשנית כאילו מהמדעים הרכים האלה אנחנו פה בשביל מדע אמיתי ואתה חושב אוקיי זה הקונפליקט שלהם ואז זה נשכח לחלוטין. כן. ובסוף הם מתאהבים אוף סקרין. אוקיי זה נחמד שהם פיתרו על קונפליקט שלא נחוץ כי הרבה סרטים היו טוקים את סתם אבל למה ללמוד על ואז להתעלם מזה לגמרי. זהו אין לי שום בעיה זה שהם בסוף עובדים ביחד הוא נותן ללואיס בעצם להיות ש... זאת שמובילה ומחליטה איך לדבר עם ה.. איך לתקשר אבל זה באמת סוג של שני האנשים האלה הם בעצם ה, הם הנציגים של המין האנושי מול החייזרים um, אני כצופה הייתי רוצה קצת לדעת משהו עליהם אז בסדר עוד פעם לואיז אנחנו פחות או יותר מבינים את הדמות שלה כי גם אמי אדמס היא לא מלהקים אותה על.. לדמות שאתה לא מצפה שהיא תהיה כמו אמי אדם, זאת אומרת שיש בה איזשהו טוב, איזשהו אה, איזושהי גבורה גם, היא, היא תמיד מלויקת, או כמעט תמיד, לתפקידים שמאוד מייצגים את, אה, את הצדדים החיוביים של, ה, של האדם, ג'רנדה לעומת זאת, לא בהכרח. אם, אם היא הייתה גר, בשנות ה-30 היא הייתה גרי קופר. כן, כן. היא גרי קופר הנשית. חלק מהגרים גורים יותר להיות? שום דבר לא אמר להיות שיאגיד, גרי קופר. יש שיגידו שגרי קופר הוא בעצם אין מי על עושה גברית, אף אחד לא אומר. יש זה... שיגידו שגרי קופר הוא סופר דופר. אוקיי, אז כן, כמו שאמרת, הדמויות קצת מנותקות מכל דבר אחר, וזה פעם, בסדר כשלעצמו, אבל פחות שאנחנו מבלים איתם שעה וחמישים דקות, שעוד פעם, שתיקות איטיות ורבות משמעות, או שיחות רבות משמעות שאמורות לחשוף משהו העולם הפנימי של הדמויות, שאין להן כך. הדברים שהם עושים מעניינים מספיק כדי לשאוב אותי לתוך עולם הסרט. מה שהייתי בשמחה רואה זה סרט שהיה מציג את הטוויסט הרבה יותר מוקדם, כאילו נגיד שעה פנימה ואז גורם לדמות שלי מיד להתעסק איתו כי מה שהטוויסט הזה בעצם עושה זה משנה לחלוטין את התפיסה שלה לגבי יודע, איך העולם עובד והידע שהבת שלה תמות, יודע, תהיה לה בת ותמות והיא בוחרת לקחת על עצמה את כן אני אעשה את החיים האלה. הסרט לא כל כך ברור בקטע של איפה הבחירה בעצם. עד, עד כמה יש פה בחירה. או האם באמת, או, ש... או האם החייזרים באמת למדו לא אותם שאין בחירה, כאילו הכל הכל קבוע מראש. החייזרים אגב זה מעניין, הם לא תופסים את הזמן כמונו, אבל הם כן יכולים לומר ללואיז שבעוד לא שלושת אלפים שנה הם יצטרכו את עזרת המין האנשי. זאת אומרת, הם אולי כתרגום סימולטני הם כן מצליחים להבין איך לדבר במונחי זמן של בני אדם? לא, לא, זה, זה, עוד פעם, זו הגישה מאוד דוקטור מנהטנית בוואטשמן הסרט והקומיקס. לא, אבל עצם זה שהם יכולים למדוד שנים. לא, זה בסדר, אתה יודע, זה... אין הם אומרים, ש... שנים זה הזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב בשמש, זה משהו שאפשר ל... לבדוק. כן, השאלה היא באמת... טוב, כאמור הם בחו בנקודה מאוד מסוימת בזמן כדי להגיע, אז כנראה שיש שם משהו מהדפיסה הזאת. אבל מה שהחידון לא אומרים זה שבעצם הבעיה הזאת קיימת ואנחנו לא נוכל לפתור אותה אם אתם לא, תת... אם אתם לא תתקיימו וזו שאלה, השאלה העניינת זה האם מה שהם אומרים זה אתם צריכים לבחור לעזור לנו או אנחנו יודעים שאתם תעזרו לנו בסוף וזה הבדל עצום. יש גם מעבר לזה, המתח לקראת סוף הסרט נבנה בזה שהסינים מחליטים להכריז מלחמה על בגלל שזה מתחיל מזה שאחד מהמשפטים שהם אומרים כששואלים מה המטרה שלהם מתורגם בתור לספק נשק. זה לא ברור אם הכוונה היא אנחנו נספק לכם נשק, אנחנו רוצים שאתם תספקו לנו נשק. כן, באנו לספק נשק לפולשים, כן. לא ברור. הסינים החליטים לא רק לקחת סיכון, אלא להכריז מלחמה. זה האמת, הקטע שמאוד אהבתי זה העובדה שהסיבה שהסינים נהיים כל כך אוהדים כל כך מהר וכי המתורגמן הסיני מחליט לנסות ללמד את המצרפה באמצעות משחק. כן, במשחק יש מנצחים ומפסידים, מה שאומר שאתה מתחיל, עוד פעם, מאחר ושפה יוצרת מציאות, ברגע שאתה לומד לדבר בצורה של ניצחון והפסד, זה גורר מחשבה של ניצחון והפסד, וכאן אנחנו מגיעים לטריטוריה של, איך קראו לסרט עם מתיו גרודריק בתור רייקר? וורום, וור כן, וור גיימס. כן. כן וגם זהו בזמן שלואיז נגיד הגישה שלה היא בעצם קודם כל פשוט להראות מה זה מילה כי הוא ממש לנתח כל דבר לפני שהיא שואלת אותם מהמטרה שלהם קודם כל לבדוק אם הם מבינים מה זה שאלה מה זה מה? מה זה מטרה? זהו פשוט לראות האם כדאי להגיד את זה ליד רוקאי כן הוא יודע טוב מאוד מה זה מטרה והוא לא מחתיק בכל אופן לקראת סוף הסרט נבנה מתח מזה ש... הסינים בעצם מאיימים בתקיפה נגד החלליות ועוד כמה חלק מהמדינות גם מצטרפות אליהם וזה מביא פשוט הדרמה של התקשורת בין התחנות השונות ברחבי כדור הארץ והאמריקאים גם אם הם יודעים משהו לא יכולים לשדר את זה הלאה ועם כל המתח הזה אנחנו יודעים שיהיה בסדר כי לואיס כבר רואה את העתיד אנחנו יודעים שמה שהיא רואה זה העתיד ולכן אם היא רואה את העתיד, זאת אומרת שהיה בסדר, שפתרו את הקונפליקט הזה. זה דרך מודיעת להציג מתח. להציג מתח בזה שאתה מעקר את הסיבות המתח. הסרט מאוד מותח מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת, הוא כל הזמן נותן לך לנחש במשך די הרבה זמן. לוקח הרבה זמן עד שאנחנו יודעים בכלל איך החייזרים יראו, מה הם רוצים לעשות. בכלל, אם אנחנו יודעים בטוח להיכנס לתוך החללית שלהם. Uh, עד שאנחנו בכלל יודעים uh, מה הממשלה uh, מתכננת לעשות. הסרט זה באמת דבר שמאוד טוב בו, הוא מותח ולא uh, די, טריקים של, uh, אתה יודע, עכשיו יש איזה מרדף ואתה לא יודע מי יגיע ראשון. למרות שחובה היו. לציין, יש פה פצצה ותקתקת. תרתי משמעית, כן, כן. זה, זה, זה קצת זול, זה קצת מתחת ל... זול, אתה ל... יודע כמה שיש לך אלוהלות? לא, אפשר הרבה, לא, מת... זה קצת מתחת לרמה של וילנוב, הוא יכול לעשות מתח בצורה... עוד פעם, היה לנו ויכוח על סיקריו, אבל אני מאוד אהבתי דרגי ביסקווי, שפשוט אנשים ישבו ברכבים, מסתכלים מסוימים וכאלה. באחד מהרכבים האלה יש כנופיה שרוצה לראות בנו. או שאולי בכמה מהרכבים האלה, או שאולי בכל הרכבים האלה. בואו נשחק, יותר מזל משכל. יותר אקדחים משחק, איך זה היה בסרט ההוא? הבעיה שהייתה לי עם סיקריו זה שהוא היה פשוט די משעמם בעיניי וזה הגשתי שיש לו דמות ראשית שהיא פשוט מקבלת יותר מדי נפח מהסיפור. בסיקריו אגב היה 0.3 מסולם, כאילו מעט פיצוצים אבל הרבה ידועות. זה היה הרבה כאילו, לא משהו. Okay. מה נפגש זאת, הוא עושה שאני הרבה יותר אהבתי מסיקריו כי קודם כל, -כל למרות שהוא איטי, הוא לא משעמם, הוא איטי אבל מותח, כל הזמן mm. מחזיק אותך, אה, שתנסה להבין מה קורה, שתנסה לנחש. אה, יש קצת ג'אמפ סקיירס, כי זה מתבקש, אבל אה, זה סרט שאמרתי, מבחינה טכנית הוא ממש טוב, זה מתבטא בין סאונד מדהימה. כל הפרטים הקטנים, אתה מרגיש אותם. אני חייב להגיד שנהיתי מהסרט הזה למרות שהגעתי אליו עם כאב ראש כאילו נוראי שזה, את יודע, אתה רוצ... יודע, <laughs> לא, כשאתה רואה סרט אתה מרגיש מג... כאילו פיזית לא נוח אז זה די משפיע על איך שאתה חווה את הסרט ואם אתה לא מצליח לענות מסרט למרות שאתה מגיע עם כבר עם, מירוש, עם כזה של אין לי כוח לשום דבר ואתה לא מצליח לענות ממנו אז זה אומר משהו לגבי הסרט היו סרטים שגרמו לי כאב ראש הם לא היו סרטים שנהנית בהם כן אלה סרטים שמגיעים לאחד בסולם hmm. מייקל בייט, אחד מתוך אחד. לא בכלל. אוקיי, okay, מה, מה עוד לגבי הסרט? עוד דבר שפחות, עוד, אני, אני, בגלל שאמרתי שזה סרט טוב בעיניי, אני מרגיש צורך למצוא את כל הביקורות האלה. עוד דבר שלא אהבתי זה שהוא הרגיש בשלב מסוים כל כך שטוח בנוגע לפלאות שהוא מציג לפניו, אתה יודע עכשיו, שעד... למרות סרט שמציג פגישת חייזרים באופן יותר... ריאליסטים, משהו מה שצריך להיות לך תחושה עצומה של אוי מה או הוד והדר או שילוב בין השניים אבל הסרט מנרמל את עצמו כל כך נערות בגלל הקפיצות זמן האלה ואפילו הרגעים שבהם אנחנו מבינים מה קורה ללואיס שבהם היא מבינה ואנחנו מבינים איתה אה כן הזמן עובד אחרת ההליכה של זה, משהו שמזמין כאילו ניסיון למישהו לעשות את הסרט לעשות משהו יותר מעניין היא נורא סטנדרט כזה כאילו כן אנחנו קופצים קדימה ואנחנו קופצים אחורה, קופצים קדימה וקופצים רוצה את זה מיליון קאטים אבל אפילו על משהו כמו צרט שדיברנו עליו בשבוע שעבר שאין בינינו שום קשר מלבד עריכה יפה בעיניי אדם בעקבות גורלו שמגיע בסוף לקטעים שבהם הדמויות סובלות מהזיות ועריכה מתפר... מתפרעת וכזה... אני רוצה להגיד לוילנב וילנב וילנב בוא הוא במה מאוד מאוד עצור כאילו בכוונה הוא יצר כל הזמן סרטים על אנשים שהם מאוד מאוד עצורים רגשית ומצבים קשים שתמיד צריכים להחזיק את עצמם כי הם פוחדים שעל המפוצץ סביבם נקרא לזה, אבל בשלב מסוים אתה צריך לשחרר את זה והוא אף לא משחרר, אני מרגיש. אוקיי. Okay. מהסרטים uh, שלו שראיתי. זה פחות הפריע לי hmm. במקרה הזה. זה um... פחות הפריע לי כי אני הרגשתי שהכסף של הוא רוב הזמן טוב. יש את הדיוקים שהם קצת מעצבנים ולא ברורים, אבל... מה שאתה כן רואה, מה שהוא כן מראה הוא באמת, הוא כן עשוי טוב. אני כן מרגיש שהדברים שהוא לא מדלג עליהם מציגים לנו בצורה יפה מה זה בעצם אומר לנסות לתקשר עם, עם יצורים שאפילו אתה לא יודע אם הם יכולים להבין זה, מה זה הדבר הזה שעומד מולם. יכול להיות שהם לא מבדילים בכלל בין בני אדם לבין הרקע. אתה לא באמת יודע את האלה, מצד שני הם כן אה, מספיק מודעים בשביל להתאים את האטמוספירה בתוך החללית כדי שבני אדם יוכלו אה, לנשום בה. אה, אז הסרט הוא כן, חשוב על זה שבאמת חשבו על הרבה פרטים קטנים פה, הסרט כן עושה, ה... עושה עבודה טובה בלהראות כמה כל העסק הזה הוא לא פשוט. למרות הדילוגים עדיין אה, יש לך את התחושה שהם עובדים למצוא את הדברים הכי קטנים שאפשר כי הם חייבים, חייבים זה לא תבוא איזו פריצת דרך אה, פתאומית, למרות שכן באה בסוף, כן. אבל, <laughs> אבל רוב הזמן לא באה פריצת דרך פתאומית, היה צריך ממש לעקוב אחרי הניואנסים הכי קטנים כדי לראות, לעשות כל מיני תיאוריות, אבל כן, הדילוגים קצת הורסים את הרעיון הזה, אבל אני חושב ש... לא יותר מדי, הוא כן מוצג בצורה טובה, בסך הכל. מה שאתה רוצה להגיד על הסרט הזה? הסוף שלו דומה באופן מוזר למוסד הסגור. אני המוח... טלפון לוויאני. אני משום המוח שלי הלך לביל וטד. גם, גם. יש רגע בביל וטד שבו הידע העתידי מתחיל לשחק אותה בכוח, וזה רגע נפלא, כי אתה לא מספר לזה ש... אתה לא מספר שהדמויות יחשבו על זה, ואתה בעצמך <ק tournaments> לא חושב על זה כאופציה, כי אתה רגיל ליצירת מתח מלאכותי, שמסע בזמן מנטרל בעצם. אבל הנה הבעיה עם המפגש. גם בי"ל וטי"ת וגם המוסע הסגור הם קומדיות, שמתייחסות לרעיון הזה בתור משהו שהוא בכוונה לא מציאותי. המפגש הוא דרמטי, מדע בדיוני אמנם, אבל דרמטי שמנסה להיות ריאליסטי. ולכן כשבתור פתרון אה, לואיז נזכרת כאילו בעתיד רואה מה יהיה בעתיד כשהגנרל שיינג הסיני פונה אליה באירוע אומר לה את כל הפרטים בדיוק שהיא צריכה לדעת באותו הרגע משהו פה נראה קצת תמואץ בעיניי כי רגע איך, איך, היא, איך היא תדע בעתיד משהו שבעצם רק אז אומרים לה אותו ‫לסי ידעת טובה כבר. ‫-היא, okay, okay. לא, היא okay. רואה את העתיד, ‫אבל רואה לא, היא, היא לא, לא רואה בעתיד היא, לא, היא לא רואה. ‫היא לא רואה. באמת המוח, ‫המוח של החייזרים עובד בצורה כזאת ‫שהם לא רואים את העתיד. ‫זה לא כזה, אתה מתרכז, ‫פתאום משהו נחשף. אתה, אתה, ‫אתה חווה את הכול ‫כחלק מרצף הזיכרונות שלך, ‫ואתה יכול לגשת לזיכרון. ‫לא, זה העניין. ‫למה הזיכרון זה קיים? ‫כי... כי ‫-היא מתשוא הייתה צריכה ‫ללמוד את הפרטים האלה. ‫לא, <אז>... היא, היא, כן, היא <אז>... למדת אותם בעתיד. ‫הסרט, הסרט אומר ש גנרל שיין ייגש אליה, כן. היא יגיד לה, אני זוכר שהתקשרת אליה במספר הפרטי, הנה המספר הפרטי שלי, במקרה כן. שכח, ואמרת זה... לי את הדברים שאשתי אמרה על ארז טווי, זה מה שהיא אמרה, זה מה שאת אמרת לי, כן. אבל איך היא ידעה לומר לו את זה מלכתחילה? כי היא זוכרת שהיא לו את זה. היא לא, היא לא יכולה לזכור משהו ש... שלא קרה. בטח שכן, ככה השפה שלך היא רגעים עובדת. לא, היא, היא חווה משהו מהעתיד. אבל לא, כדי שהמשהו הזה מעתיד... אבל אנחנו לחלוטין לא מסכימים על הפירוש. העניין, הוא כזה. אם הסרט היה מראה לנו שהיא במקרה נתקעת במספר שלו בעתיד, או שומעת, ש... או שומעת אותו מזכיר איזה פרט חשוב, והיא שואבת מהזיכרון הזה לאחור, זה היה הגיוני בעיניי. זה שה... גנרל בעצמו אומר לה הדברים האלה, אחרי הוא אומר שהיא אמרה לו את זה, זה בעיניי פשוט, יש פה איזו בעיה רצינית מבחינת איך שכל שה... השיטה הזאת עובדת. אין לי, לא, לא, אני ממש... זה לא, זה לא זיכרון. אני ממש לא ממש... לא, זה לא זיכרון, ז... זה כן זיכרון, זה פשוט מבוסס על צורה אחרת של פיסה זמן. אם, אם, אם, אם אתה יכול לדעת שאתה תדע משהו מסוים, והוא פשוט צריך ל... הוא פשוט צריך להיאמר, ואת, ואתה תדע אותו אז, כבר, כבר עכשיו. אם אתה יודע שבעוד ארבעה ימים, אני אגיד לך את מספר הלוטו, ואתה תזכור מה, מה, מה, מה, מה יקרה בעוד ארבעה ימים עכשיו, אם אתה עכשיו יכול לזכור מה יקרה בעוד ארבעה ימים, אתה, זה לא, לא איזושהי שמירה. זה שונה, כי אם, לא? אני, אם אני אדע עכשיו את מה שיהיו המספרים הזוכים, זה כי אני יודע מה המספרים הזוכים לאחר שהם הוכרזו. במקרה של לואיז וגנרל שיינג הוא אומר לה את מה שהיא צריכה לדעת כדי שהוא יאמר לה את זה זאת אומרת השאלה הגדולה היא למה הוא ניגש אליה במסיבה ואומר לה את זה והתשובה היא כי היא התקשרה למספרה הפרטי שלו ו... ואמרה לו את מה שאשתו אמרה לפני שהיא נפטרה אבל זה אומר, שמת... זה אומר ש... משום מה במסיבה הוא הרגיש את הצורך לבוא אליה ולעשות את זה. לא, כי הוא מבין, הוא מבין איך זה עובד. אין... זו השאלה. האם גנרד שיינג בעצמו רואה את העתיד? סביר להניח שלא, אבל סביר להניח שהסבירו לו את זה מספיק כדי שהוא יבין איך השיטה עובדת. אבל איך, איך בפעם הראשונה זה קרה? פעם הראשונה היא יכלה לזכור, מה הוא אמר לה. היא לא יכולה לזכור אם זה עוד לא קרה. אבל... אם כן. זה לא קרה. היא... אם... לא עוד לא קרה, אם זה לא קרה. אבל זה יקרה. היא יכולה okay, לזכור, היא, היא, יכול... את... כן, في... לא, <laughs> היא יכולה <laughs> לזכור, <אני> <laughs> כל <laughs> מה <laughs> שיקרה. אבל למה זה קורה? אין מניע לזה שזה קורה. זה, זה, קורה, זה, זה, זה מה שחסר זה... פה, מ... אין <laughs> את המניע שגורם <laughs> בפעם הראשונה לומר את זה. אני להפסיק את הדיון הזה. זה באמת משהו ש... אוקיי, לא, ואני אחזור. הדבר שהפריע לי מספיק דבר יותר מהכל זה העובדה <laughs> <זה> שהדבר... <laughs> עצם הזיקרון, העניין של הזיכרון הזמני נותר בסוף במין כזה כזה, אהה, תפסנו אתכם במקום כ... לא, לא, זה צריך לבוא באמצע, ועכשיו אני רוצה לראות, לחקור את הרעיון הזה יותר לעומק, איך זה משפיע עליה ואיך זה משפיע באמת על המין האנושי. ובמקום זה, זה, זה נותר במין כזה... אה, כן, זה הדבר הנוסף שקרה. הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא, זה לא צריך להיות הסוף של הסיפור, זה צריך להיות האמצע שלו. הדבר מסקרן גם שהיא... אנחנו רואים שהיא תלמד אנשים את השפה הזאת, אז באמת מעניין אם האנשים האלה גם יתחילו לראות את הזמן כמו שיר או או שזה באמת משהו ספציפי בה. אני מניח שאתה צריך אומרים שיש לה את הכלי, היא הנשק. הנשק שהם מתכוונים זה פשוט כי זו המילה שהם מכירים בשביל הכלי להעביר את המסר הלאה ולראות את העתיד. אולי זו יכולת מולדת, אולי זה פשוט בצורה שהמוח שלה בנוי, ואולי זה פשוט כי היא זאת שהגיעה אליהם. אחת הסיבות שקשה ללמוד שפה חדשה בתור מבוגר, במיוחד עם שפה שונה מהבסיס, אם אתה דובר אמלית קל יחסית ספרדית, אבל סינית תהיה קשה מאוד, זה כי כן, המוח שלך התקבע בצורה חשובה מסוימת. שהגרון שלך הלכה לעשות קולות מסוימים, אבל אין להם שפה מדוברת כל כך, יש שפה כתובה. הגרון יכול, אתה פשוט לא יודע איך לעשות אותם. אני מדבר על החייזרים, לא הסינים מיד. גם אני. נו, הוא הקלאסי להשבוע? אוקיי. הסתכלתי לעתיד וזכרתי שכבר דיברנו עליו, אז אנחנו חייבים. לא משנה. אנחנו הולכים לדבר על. up this program to give you a bulletin just received from one of our naval units at sea. A large object travelingt at supersonic speed is headed over the North Atlantic toward the east coast of the United States. Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon: the arrival of a space ship in Washington. The Army has taken every precaution. to meet any emergency which may develop. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. The day the Earth stood still סרט מ-2008, אם... היום שבו העולם עמד מלכת? כן, כשהעולם עמד מלכת. אנחנו מדברים על המקורית מ-1951, A.K.A. Farewell to the Vestor, או Journey to the World. לא, הוא מוכר בתור... כשהעולם עמד מלכת. סרטו של הבמאי רוברט וייז, אביעד, מה עשה רוברט וייז? ספר למאזינים. הוא עשה הרבה דברים, הסרטים הכי מוכרים שלו, סיפור הפרברים, סילי המוזיקה. הכנה מושלמת. והסרטה של סטארטריק. כן, אוקיי, זה קצת יותר עולה. כן. אבל איש מגוון, רב כישרונות. כן, מיוזיקרס ומדע ביידני. הוא עשה סיינס פיקשן מיוזיקרס? אני לא מכיר הרבה סיינס פיקשן מיוזיקרס. לא שידוע לי. יש את ריפו דה למה לא חשוב על אחד אחר? יש את רוקנרול, איך זה נקרא? רוקנרול? רוקנרול זה סרט סיפורים קצרים עם מוזיקת רוק ברגע, אפילו לא מטאל, שם מאוד פסיכודלי בעיקר. סרטו שלו מה עם רוברט וייז, על פי תסריט של אדמונד איידש נורף, על פי הסיפור, לא סיפור, סליחה, על פי הספר Fairwell to the Master של הארי בייץ. ובסרט משחקים מייקל רני, פטרישה ניל, בילי גריי, יום מרלו, סם ג'פה, ג'פה? ג'פה? ג'פה. כן, פרנסיס בביאר ולוק מרטין. וזה אפילו לא שם במה, זה השם האמיתי שלו. וכבר נשאר כמו שם של רובוט. כן. לוק מרטין will destroy all. העלילה. העלילה. העדינאי ש... יום בהיר אחד נוחתת חללית בוושינגטון די.סי מתוכה יוצא חייזר חמוד עם שני זוגות עיניים כי הוא נהיה כמו בן אדם כן אז זוג עיניים אחד בעצם יוצא חייזר דמוי אדם נקרא קלאטו קלאטו כן. שרוצה להעביר למין האנושי מסר כל אבל... המין האנושי כן הוא מבקש הוא מבקש שכל נציגי כל הממשלות בעולם אה, יבואו לדבר איתו. הוא גם מלווה במקרה ברובוט גדול שיכול לראות קרן חום מה... מה... כל הזמן מתייחסים אליו בתור הרובוט הענקי. ראש... הוא שתי מטר עשרים כאילו הוא לא גדול אבל הוא לא ענקי. אמרתי גדול לא אמרתי ענקי. לא, בסרט זה ג'יאנט רובוט. הוא יותר גדול מכל רובוט שהם ראו עד אז. הם לא, הם לא יפנים. אה אוקיי בסדר, כן עכשיו אולטרמן יכול לדרוך עליו כאילו, כן, לא יש לי לב אפילו, דבר. אולטרמן יבוא לדרוך עליו ואז כזה אוי, יש לי רובוט קטן על הרגל, על המ... זה, אין לי נהג, יש לי mm. מגף שהיא חלק מהרגל שלי ואני צריך לנגב אותה עכשיו זה מאוד מעצבן. כמו פעם כיאתו אה, ברדה ניקטור? מחייזר שמגיע לוושינגטון, נורא, אה, בידי חייל פזיז <laughs> או שופר ב... פזיז, תלוי באיזה חייל פזיז, ראית ג'ק יורים שם באנשים. ראיתי סטטיסטיקות. כן. <laughs> <laughs> עכשיו חשוב לציין, קלטו אחרי זו שוחר השלום הזה, שנראה לגמרי כמו בן אנוש, יורד מהחללית, מושיט באוויר מכשיר מוזר, מלפנף אותו קדימה, ואז הוא מתפלא, מכשיר שיוצא מתוכו דברים מאוד מאוד חדים, ואז מתפלא כזה. איך רעזתם לראות? זה מוכיח שאתם משוחררי מלחמה, ולא... אוקיי, אני צריך לעבוד על טכניקות... אני חושב שזה קצת biased כשהוא הגיע... אני צריך לעבוד על טכניקות המגע הראשון שלי. לא שכאמור, וושינגטון DC, כאילו... זה כאילו... אתה מצפה לנחות בלאס ווגאס ושלא ייתנו לך כרטיסי ביקור של מכוני ליווי? מה? אז בכל אופן... הוא נלקח לבית חולים, שם הוא מודיע למזכירו של נשיא ארצות הברית שהוא רוצה שיכנסו פסגה עם כל מנהיגי העולם. השנה היא 951, אז הרוסים אומרים נייט, ובזה תמים כל המאמצים, ואז קלטו פשוט מחליט, הוא פשוט יוצא מבית החולים ומתחזה לאדם רגיל בשם מיסטר קרפנטר, שם פרטי מיסטר. כן, שם המצאי הנקודה הזאתי אחרי שהאמריקאים יודעים מיסטר? זה בשפה של Uh, והוא מתאכסן לו במלון דירות, שם הוא פוגש אישה uh, ואת בנה ו... אוקיי, okay, השנה היא 951 ולכן לאף אחד לא נראה מוזר שהאישה הזאת פשוט, uh, שהוא מציע לאישה שהוא ישמור על הבן שלה ליום שלם uh, והיא אומרת, בטח, אני בינתיים עם החבר שלי. ועבודתיק mm -hmm. נעצת במקרה למדען הכי חכם בו לא נעצת. Uh... היא עובדת כמזכירה ליד, היא מזכירה, ליד, כן. ליד, כאילו. היא מזכירה הוא, הוא, הוא, הבן שלה אומר שזה real secretary, כן. לא כמו כל האלה בבית הלבן, <laughs> <laughs> <laughs> שזו כן. בהכרח נחמדה דווקא. כן, אז מה שקורה זה מנסה ללמוד להכיר את דרכי האנושות ולהחליט, ככה אנחנו מגלים, האם לתת לאנושות להתקיים או בהתחשב בטבענו הנורא והאלים. האם להשמיל אותם. אוקיי בואו. ובכן הפרק הזה הוקלט מאחר שהתחלת ככה את הפרקסט, אני אציין הפרק הוקלט לאחר כוחות 2016, כזה קלטו אל תחכה פוש דה בטן, אנליש דה גורץ, ריליס דה גרקן. זה העניין, התנאי שקלטו אומר זה שכל הבני אדם נלחמים ביניהם לבין עצמם, לא, אז מועצת הביטחון, המועצה הבין, המועצה הבין בין גלקטי, האו"ם הבין כן. גלקטי שהוא מאוד יעיל בניגוד לאו"ם שלנו, כן, כן, הם לא הולכים להתערב, אבל הם שמו שבני אדם התחילו להתעסק בטילים שיכולים אולי להגיע לחלל, שוב השנה 1951, ולמדו ליצור נשק מביקוע האטום, ולכן הוא אומר, ברגע שנרגיש שאתם מהווים איום לכוכבי לכת אחרים, אנחנו נשמיד אתכם. הם מתייחסים לרשות כמו שמדינות אחרות מתייחסות לחוליקנים של כדורגל מאנגליה, זה כזה, אין לנו שום בעיה עם אנגליה באופן עקרוני, אבל כשמתחילים לייבא את האלימות של מגרשי הכדורגל, אגב הדיבורים שהקלטו על זה גרמו לי לחשוב, האם הכוכב שמנובש הוא כנראה מעדין? לא אומרים, הוא אומר 250 מיליון מייל, שזה, לא בדקתי כמה זה אצלנו, במונחים גלקטיים זה כלום. כן. זה בתוך מערכת השאלה, אני די בטוח שזה... זה אפילו פלוטו. כן. שהוא כבר לא כוכב, אז בסדר. לא אמרתי כוכב. אולי הסיבה שהם התעסדנו לכדור הארץ זה כי הוא כן מפלוטו והוא כזה... פלוטו מעולם לא הוגדר ככוכב, מקסימום ככוכב לכת. בסדר. אז האם במאדים יש להם גרסה משלם על מלחמת העולם, זה צ'נסס, או פניפין, קומינג פום ארט? ואז הם כזה, הם כן מגיעים. אוקיי, יש לנו שיר סיום. לא. אוקיי, קלטור הוא, מי שמגנם אותו זה מייקל רני, שהוא בן אדם, למיטה וניתן הוא לא חזר, זאת אומרת הוא עושה עבודה לא רעה פה, פשוט התפקיד מעצבן, זה עניין של באמת לירוק שלא היית מצפה מסרט שהוא בכל זאת יחסית בפרופיל גבוה, לפחות לזמנו. כי <מחינים> היום כשאתה חושב, ש... כן, כן, חושב על חייזר שמגיע מכוכב אחר, אני חושב שהמינימום זה שהוא לא יראה בדיוק כמו בן אדם. שהוא <שמע> <שמע> <שמע> לפחות יראה כמו מילר גפור. כן, לפחות. <שמע> <שמע> זה המינימום הדרוש, פישים פרצוף מעניין. <שמע> והגרסה של לחייזרים זה בעצם בן אדם שפשוט יש להם רפואה יותר טובה. ויותר מתקדמת, הטכנולוגיה שלהם יותר מתקדמת, ולכן הוא נראה בדיוק כמונו. ואין שמוקים. כן, אבל הוא בריא יותר, והוא מרגיש שהוא יכול לומר לנו מה לעשות. אוקיי, הנה הבעיה גדולה עם הסרט. קלפו שמוק. הוא כמו האלפים האלה בסרטאבות, שזה אתם האנשים עם המלחמות שלכם, ואנחנו טובים יותר, ואני כזה. או, שוט ואיך קבעתם את העליונות הזאת במלחמה? אז רגע, איך אתם משכיחים על השלום בעשרת מחוצים מכונות המלחמה האנטיות שמשמיט כל דבר שמהם על השלום שלנו וכזה? כאילו, זה לא שהם למדו לחיות בלי אגרסיות, כמו שהם פשוט פיתחו משהו שמפנית לאגרסיות אליהם. לא, יש להם... הטוויסט בסרט, אחד הטוויסטים, זה שגורט הוא חלק מבעצם כוח רובוט. גורט הרובוט, לא יודע אם ציינו את זה. כן, גורט הוא רובוט. כוח שיטור שהם הקימו כדי לשטר את עצמם וכזה. כל פעם שיש סכסוך הם מוצאים את מישהו, את הצד האגרסיבי ומשמידים אותו. כן. לא, לא מפרידים אותם, לא מעבירים אותם לסדר חינוך, משמידים אותו. עכשיו אנחנו עוד פעם, ממרות בכדור הארץ 2016... אנחנו זה כבר שנים. לא, ממרות של 2016 שבו הביקורת על אלימות משטרתית באמריקה הגיעה לשיאה, ו... טוב חשבנו שהגיעה לשיאה, נראה לי... הסרט הזה אני... מתחיל באלימות משטרתית. כן, מגיע <laughs> הרבה יותר רחוק וכזה. עוד מנדט על אלימות כלפי, כלפי האנשים, וגם שהמכונות האלה יכולות להבין מראש מי אגרס... כאילו, אם שני ילדים מתחילים לריב בגן, אתה יודע, הגננות, כבר אלפי שנים... הגננת הרובוטית מגיעה. מגיע גורט עם ה... כבר... צעצועים ביד ואומר, רגע. כבר אלפי שנים, כבר אלפי שנים הורים וגננים מרחבה מנסים להבין איך לענות על השאלה מי התחיל? הוא התחיל. לא, הוא התחיל. ומסתבר שגורט הגיע לדרך אובייקטיבית, כאילו גורט הוא פיתוח מכניה אובייקטיבי שהוא להגיד בדיוק מי התחיל, הוא היה מאוד עוזר מהסטורך הישראלי פלסטיני. אני לא בטוח שאנחנו רוצים לדעת מי אוהד היה בוחר. הוא היה משמיד את שר הרצינות, התחלתם. וזה מעניין כי הסרט בעצם הוא בא עם מסר מאוד מאוד ישיר, שתעשו שלום או שהעולם יושמד. ועד שנת 51 המלחמה הקרה מתחילה להתחמם. זאת אומרת זה עדיין עם הטראומה של מלחמת העולם השנייה, אבל בשלב הזה כבר מבינים שבעצם לא נפתרו הסכסוכים, הנאצים והיפנים כבר לא איום על העולם, אבל עכשיו כל הגוש המערבי והגוש המזרחי מתחילים להיאבק על שליטה. וכאמור בסרט הזה הרוסים והאמריקאים לא מוכנים לשתף פעולה, הרוסים לא מוכנים לנגוע לושינגטון והאמריקאים לא מוכנים לנגוע למוסקבה. ובסופו של דבר קלטו מתפשר הוא אומר אוקיי לא את כל המנהיגים אבל סדרו לי מפגש פסגה עם מדענים מכל רחבי העולם שאת זה יותר קל לסדר. כסצנה שנעשתה רק כדי שיהיה להם תירוץ לשם מוסרת. הסיבה שכמו סרט זה די דייר סטוד סטיל בגלל סצנה אחת שהיא האמת לא כזו חשובה מבקשים מקלט ולהדגים את הכוח שלו והדרך שבה הוא הולך לעשות את זה, הוא בוחר לעצור את כל המכונות חוץ ממטוסים בתעופה ובתי חולים. כן, מבקשים ממנו להדגים את הכוח שלו באופן שלא יפגע באף אחד. <אף> אני מניח ש... שזה פתרון טוב. הם לא אמרו לא שום דבר על כורים גרעיניים שכבר התחילו לעבוד אז, אז כאילו, אני מניח... <אף> אני מניח שאי שם באמצע רוסיה כמה עשרות אלפי אנשים נותנים למות, אבל הקלט לא הפרט. סרט לא כך יודע. היה חשבו למוות המוני הוא מאוד מאוד כזה. אני מתחשב על זה שהם משחקים אחרי כדור הארץ במשך שנים והם לא מבינים איך הקטע של מלחמה ככלה עובד? לא, הם מדברים על שלום אבל זה לא שלום, אין פה שום אמפתיה. הם לא מדברים על שלום כי תבין. שלום או שישמידו אותך. זה שלום רק מהפחד מהשמדה מצד כוח אחר. אני חייב להגיד שזה מעניין וזה בהחלט מה שאופיע בסיפורי אדם. זה בדיוק היה מעזר אימה, כי לצנך ראשית כל הכול. מעזר חוסר האימה. זה משהו שהופיע בהמון המון סיפורי מדע בדיוני קלאסי, מה היה לי כשהייתי ילד, המון המון אוספים מתורגמים של פנטזיה 2000, שאחד מכל חמש סיפורים זה היה כוח חייזרי בלכדורייסט ומכריח אותנו לעשות משהו, בערך כלל זה למצוא שלום, ואתה יכול לראות את כל כותבי המדע הבדיוני האמריקאי. ואחד מהם זה היה לרקוד למבדה. אתה יכול לראות את כל כותבי המדע הבדיוני רגע, מה זה השלום אומר? אתם לא סתם נלחמים בשביל הכיף, יש לכם כזה... כן. אז, אז, אז, אז, כשאתה אומר שלום, אתה מתכוון שתהיה אידיאולוגיה קפיטליסטית או קומוניסטית? אנחנו... גם... המדי... ובגרמניה, כאילו, איך זה מתחלק? הם מקבלים עצמאות? כאילו, מה זה אומר ש... שיש... שיפסיק הסכסוך? אנחנו גם מדברים פה על אדם, סביבה נניח שהם פשוט התאחדו כדי למצוא דרך להרוס את הרובוטים האלה. <laughs> אני, זה, זה מביא אותי למחשבה על סרט, מפגש עם חייזר מאוד יותר טוב, שביקרנו פה את הסרט uh, הראשי לגרייט. את סוף העולם? סוף העולם, כן. שנגע בשאלה הזאת של אוקיי, מה קורה כשבא איזה כוח חייזרי ובאמת מנסה להכריח אותך להיות טוב יותר ברגע הזה, מתי זה מופס... אתה מופסיק להיות אנושי. אבל בחזרה ל... The day of the year stood still. הסרט הזה גם מאוד לא מרשים מבחינה ויזואלית, וכן אני יודע, 1951, אבל ביקרנו סרטי מדע בדיוני, זה כבר ביקרנו סרטי מדע בדיוני שני יותר, ביקרנו את דם, ביקרנו את, דם היינו לפני נכון? כן, אני לא בטוח מתי בדיוק יצא, שנות ה-40 לא בטוח, באופן כללי גם דם, גם האיש המתכווץ המופלא, גם, אפילו <אח> פלישת חופי הגופות. או, כל פעם אי... שדיברנו על סרט... עזוב, עזוב, מדע בדיוני, כשדיברנו על העולם האבוד, סרט פנטזיה. <אח> חנטאד... <אח> עוד יותר עתיק. כן. כל פעם שדיברנו על סרט פנטזיה או מדע בדיוני קלאסי, אה, הופתענו לטובה, לפחות ממשהו, או מהצד הטכני שלו, או מהאופן שבו הדמויות מפותחות. עם אה, האיש המתכווץ המופלא אנחנו בכלל, או, לא חשבנו שהוא יהיה כל <אח> לסרט... טוב. סרט נהדר שעובד היום כי הוא מדבר על תמה מאוד מאוד אוניברסיטה. אתה כל הסדרות כן. לביגי היום שמנסות לדון באגבריות שמאבדת מיכולתה בעולם שמתחיל להיות יותר ויותר פתוח לרשת נשיות שולטת, האיש המתכווץ הקדים את כולם בכמה עשרות שנים, והוא עדיין הרבה יותר רלוונטי. כן, אז במקרה של עולם המנווה לכת, הוא... הוא די מיושן. הספינת חלל נראית כמו צלחת מעופפת מיושן, גורט נראה כמו... את... איש בחליפה, הוא לא זה, מרטין. אז, זה אפילו לא איש בחליפה טובה, כאילו אני מכיר קוספליירים שעושים עבודה הרבה יותר טובה ומעניינת ומה שאני מניח חסרית מהתקציב של הסרט הזה לתחפושת לפחות. טוב, אז שפלי... לא היו קוספליירים. לא, הם, okay. לא, הם, לא, הם לא היו להם לא, מודל זיכוי. לא, אבל היו אמני איפור ותחפושות בהוליווד והסרט הזה שאמור להיות כזה מרשים. יודע, עזוב הסטארטים של היום, גם הסטארטים של אז זה בחור בחליפה רובוטית מכוערת. אני, אני באמת, כאילו, הסרט הזה נחשב לקלאסיקה ואני אני לא מבין, הוא לא סרט רע זה הוא יותר הוא... בגלל, לדעתי, המסר שלו והתזמון זאת, הוא הפך לקלאסיקה כי הוא yeah, make, make לבת, אני, yeah. לא yeah. את, אני לא ראיתי את הרימק שעשוי עם קיאנוריז אני כן הבנתי שבמקום <חש> <שקם, חש> לקרוא לשלום עולמי הוא קורא לשמירה על איכות הסביבה שזה פחות תפס כי... <laughs> אין לזה את אותה עוצמה כמו לבוא כשהמלחמה קרה, מתחילה להפוך למציאות ברורה יותר ולומר, אוקיי, תמשיכו ככה, זה לא ייגמר טוב. כאילו, הוא גם אם הוא ככה, זה לא ייגמר טוב, אבל כל מדען אפשרי... כן, אבל לזה אנשים לא מקשיבים. אני חושב שהבעיה היא שהם היו צריכים לעשות פשוט רווייק לקפטן פלנט ב-2008. זה מה שהם רצו לעשות. עם דונט שיטד? האמת שלא אמר שהוא מעוניין להפיק את זה. ולשחק את? לא יודע. אני הולך לשחק את אני בספק אם זה התפקיד שלי בכלל על אבל מצד שני, אתה יודע, עושים סרט אתה רואה, כשאנחנו נתחיל לדבר על סרטים פוטנציאליים שאנחנו רוצים לראות במקום על הסרט שאנחנו עוברים לדבר עליו, זה אומר לך... היא על לרצות זה, נשמע כמו רעיון ממש רע. סרטים פוטנציאליים, במקום לדבר על הסרט שאנחנו עוברים לדבר עליו, זה אומר לך משהו, והמשהו הזה שזה... oh, The to steal זה לא סרט רע, אבל המעמד הקלאסי שלו מעבר ל... כן, זה מסר מאוד חשוב ונחמד, וכמו שאמרנו, המסר אם אתה מסתכל עליו מעבר לפני השטח, הוא די מטריד. Uh, מעבר למסר הזה, הוא כלום, okay, כן, הוא משוחק מסוח... <סיע> בסדר, יש כמה... <סיע> יש בוא נדרג כמה... על השאלה שבו הוא מיסטר קרפנטר. שהוא מנסה ללמוד את בני אדם על ידי זה שהוא התנהג כמו בן אדם. בני אדם כמובן מתייחס לאמריקאים בני אה, גיל העמידה במעמד הביניים הגבוה. כן, זה. זה היה רומן מדע בדיוני היום ונורא שקראתי לפני שנה בשם The Humans, אני לא זוכר מי כתב אותו, שזה החייזר בעלי כדור הארץ ולומד לחיות בינינו ואני וכזה, מנסה להגיד משהו עלינו שוט, אשכרה נגמר עם רשימה של, יודע. דברים שבן אדם צריך לעשות כדי להיות אנושי, וזה כאלה כבר... להפיק פחמן דו חמצני. לא, אבל זה נגמר בגלל הלהקה חופשה, וזה כזאת רשימה שכתב איזה פרופסור לספרות באנגליה, שאין לו מה לעשות בחיים שלו, כאילו. אני שונא את החרא הזה, אין דבר כזה חוויה כל אנושית. בקושי יש דבר כזה חוויה כל אמריקאית. אתה רוצה לעשות חוויה כל אנושית מביקור בבית של איזה גברת? והסתובבות עם הבן שלה למשך יומיים? זה נשמע שבים. רע, זה גם נראה רע, כאמור, אין אפשר לחשוב שאחת הייתה תקופה אה, היום לא היום, זה לא היה מצליח לעבור אה, את שלב התסריט, הרעיון הזה. אה... טוב שכך. כן, אבל זה העניין, הוא מסייר ב... הוא מסייר עם הילד שכמובן שקוראים לו בובי. בובי בנסון. בובי בנסון. הוא הגדל להיות גיבור אז, הוא הגדל להיות גיבור אז, הוא הגדל להיות... הוא, החשיפה שלו לחייזרים נתנה לו פחות על בנסון, הקרינה מזה שהוא הסתובב עם חייזר במשך יומיים. בובי בנסון, B for B�אלטי. הם מסתובבים בוושינגטון והם, וכל הזמן... צוד, בובי הוא ילד, לכן הוא לא חושד בזה שמר קרפנטר לא יודע כלום על שום דבר חוץ ממדעים מתקדמים. כאילו הוא יודע כשצריך לדעת והוא לא יודע כשלא צריך לדעת, אף אחד לא חושב בכלום שהוא נכנס לבית בפעם הראשונה והוא עומד בכוונה בצורה דרמטית שהם צריכים להתקרב אליו ולהדליק את המנורה הקטנה בסלון כדי לראות את הפערים שלו וכשכל בן אדם נורמלי היה מתקדם קדימה אז המאגר הראשון שלו עם בני אדם בתור איש נורמלי אמור להביא אותם להעיף אותו מהבית ולהגיד אתה ככה עוף זה מלון דירות אז בכל זאת הוא משלם ביהלומים שזה קצת חשוד. קצת. אוקיי, okay, זה טיפה חשוד. אני לא חשדתי. אני לא, מה, אני חשדניסט? בסופ... הסיפור המעניין יותר הוא שגברת בנסון היא בעצם סוחרת <laughs> מבריחת קהלומים בזמנה הפנוי. כן, נברר. <laughs> היא ניסתה לגנוב ממנו כל הזמן הזה. <laughs> עד התקווה שלמיר אמרו שהיא, כדאי שאני לא אספר לו מה אני עושה. וטובי <אז>... הוא בעצם גם עד שעבר ניתוח לראות כמו ילד. תראה שיש מחלה אמיתית כזאת, כן? ]MM. לא, כן, אני אומר שהוא כן. ניתוח, הוא חלק מהטבעת יעלומים. טבעת יעלומים. זה שם הכנופיה שלהם. אבל יש את העניין שהם מטיילים בוושינגטון, הם מגיעים לאדרתה של דינקהן, וכל הזמן הוא קורא את מה שכתוב על האדרתה, ואומר, הוא כנראה היה איש ממש גדול. ולפחות פה הסרט נמנע מזה שבובי יגיד לו, כן, הוא נרצח. לא, מה שקיוויתי שבובי יגיד לו זה... כן, הוא היה מנהיג גדול שהוביל את המדינה שלנו במלחמה והיה אחראי לרצח של כמה עשרות אלפי אנשים. ותראה, גם הצד השני היה אחראי. לא, אני לא אומר אחראי בקטע שלנו, אתה יודע, הוא גרם למלחמה, אבל הטקטיקות של לינקולנו, על הגנרלים שלו לנקוט, היו טקטיקות של בוא נערוד כמה שיותר מהר כדי להכריח אותם להיכנע. ואחת הסיבות שהוא היה גנרל, שהוא נחשב עד היום למנהיג גדול, זה כי הוא נהיג את ארה״ב דרך מלחמה. אנשים חושבים על מנהיגים גדולים הרבה פעמים בגלל שהם היו מנהיגים בזמנים שדרשו הפעלה של הרבה הרבה אלימות הרבה הרבה כוח. הפרט לא צריך לחשוב על זה לרגע. אם? אם כי האמת זה די הולם כי לינקולן השתמש בכוח אבסולוטי כדי להכריח אנשים להתאחד. חלקם בניגוד לרצונם, אחרי כל המדינות הדרומיות אמרו לא אנחנו עצמאים ולינקולן אמר לא אתם לא זה לא עובד אני מתקן את עצמי, זה בעצם אחלה מטאפורה אני לא יודע אם הסרט מבין שזאת אחלה מטאפורה אבל זה אחלה מטאפורה אני באמת תוהה לגבי זה כי מה שאני חשבתי זה הוא קורא את הציטוט של לינקולן והוא חושב זה בן גדול וכנראה שכללת הוא לא יודע אבל לינקולן נרצח אני כבר בסופו של דבר הוא קורבן של אלימות וזה נראה כאילו משהו כמו יומיים בסך הכל מסתובב בתור בן אדם ועושה כמעט כל דבר אפשרי כדי לעורר חשד ואיך שזה לא מצליח כמו סופרמן הוא לובש חליפה ומסדר את השיער קצת אחרת הוא לא מצא משקפיים בניגוד לסופרמן אין לו את כריסטופר ריבי גלם את ההבדל בין האלה בצורה שלא מתחילה להגיד אה, כן, כאילו, אם אתה מתנהג מספיק שונה ויש לה, אתה מאמץ פרוזה אחרת ואתה מזדקף ומנפח את החרדה, אתה באמת נראה שונה לגמרי. הוא יותר כמו הנרי קווילדן, הוא מזוהה לחלוטין. ומשעמם. וסופרמן. הנרי קווילדן משעמם יותר טוב ממנו, הוא ערכה בתפקידים אחרים. הוא היה נורא בדמייפורמנטו באמת. כן, כן. איפה היינו? Uh, okay, היינו אבל... ברצח שנים. מה קרה <laughs> אחרי הרצח של ליקולן? תבואי איתנו על okay. הקרנטרקט okay. של הגרון okay. ועל מיליסיסס גרנט. ובכן, okay. עוד okay. לפני גרנט. אחרי okay. גרנט היה את הרענטולה ענקית. כן. Okay. לא, זה היה בזמנו. <laughs> ראיתי סרט שמסביר את זה בצורה מאוד מדויקת, היסטורית. Uh, אבל זהו, <laughs> השאלה, מה קלטו <laughs> בעצם יכול כבר להספיק ללמוד בזמן הזה, כשהוא כל הזמן, הוא נמצא תחת לחץ של זמן, אבל הוא גם מבין שכדי באמת להבין איך לדבר עם בני אדם, הוא צריך לראות אותם מקרוב, הוא לא יכול רק לעבור בתור משקיף אלא ממש להיטמע בתוכם כדי, כדי ללמוד את הניואנסים הקטנים, כדי לשמוע מה הם חושבים וכל הזמן מדברים על החיילית שנחתה והאם באמת זה מישהו ש... זה מה שמאוד מזכיר את המפגש בקטע הזה, שהאנשים האחרים לא יודעים מה המטרה של הביקור, לא יודעים אם הוא בא כחלק מפלישה מלחמתית, לא יודעים אם הוא בא כדי לתת לנו בעצם את הסוד לאריכות ימים, לא יודעים אם, אם הוא בא בתור שליח דיפלומטי, חלק חושדים שהוא בכלל מרגל סובייטי. Mm -hmm. יש, וכל הקטע הזה שהוא מתחזה בן אדם בעיניי, פה היה פוטנציאל לסרט מאוד מאוד מעניין, שהיה גם נותן איזושהי ביקורת על התקופה בצורה יותר מרומזת, mm -hmm. אבל גם יותר חכמה. אז החלק הזה שהסרט בעיניי דווקא, כן, הוא קצת, הוא מיושן כי באמת, כל הקטע שהוא מסתובב עם ילד של מישהי שהוא לא באמת מכיר, ופורץ לבית של פרופסור כדי ליצור אני, יותר אני קשר. עושה, עושה לו גודוויל הנטינג, אני מאמין, קוראים לזה. כן. כן. אז כל הקטע הזה הוא, הוא נראה לנו מיושן, אבל אני חושב שמבחינת האופן שיכול להעביר את המסר, זה היה עובד יותר טוב עם... האנשים לא היו יודעים, לא יהיו מצפים כל הזמן שהוא פשוט יחזור לחליפת החלל שלו וייתן את הנאום הגדול. או, oh, כן, okay. הנאום הגדול. כמו okay. כן, כמו כן, הוא ישו. אוקיי, okay, הסרט, הסרט הסוף של הסרט, היא קצת, היא נמצא, הם רוצים לעשות דבר אחד, נמצאים בבעיה כי הסטנדרטים של אותה תקופה וקוד okay. הייתה okay. עדיין? עדיין, כן. הכריח אותם לדבר אחר. מה שקורה זה ש... מר קרפטר שלש קלטון נורה על ידי סוכנים ממשלתיים שמשוכנעים בשלב הזה שהוא כבר אויב של המדינה והוא ישמיד את כולנו עוד שנייה. הוא לא ממש נותן להם סיבה לא לחשוב ככה למען הוא נלקח על ידי הרובוט גורט לחללית שלו. גורט אגב הרג שני חיילים. רק שניים. לא התייחסו לזה, אף אחד לא מתייחס לזה. גורט מחזיר אותו לחיים, הוא מחזיר אותו לחיים, והלן אומרת לו הוא החזיר אותך לחיים. ואז קלטת את לא בטח נורא... המדע שלכם נורא מתקדם. כזה, ואז קלטת את זה. לא, לא, לא, לא רק, רק אחד. יש רק אחד. יש רק אישית אחת שיכולה להחזיר אותנו לחיים. ואני די בטוח, גברתי, שהוא לא מחזיק פטיש. קפטן אמריקה. אז מיסטר קרפנטר. שהגיע מהשמיים, נשלח מהשמיים כדי להעביר... כדי להצעה את אותנו? נהרג וחוזר לחיים? מת בגלל החטאים שלנו. לא, הוא מת בגלל שרוב הוא... כן, הרובוט הוא החטאים שלנו. חוזר לחיים לאחר מכן בגלל איזשהו כוח עליון, ואז עוזב אותנו, ומבטיח ש... אם אנחנו לא נלך, אם אנחנו לא עוסקים שנחזור בתשובה ונתקן את דרכנו, אה, יבוא סוף העולם. סאדלתי. כן. Mm, אני, אני חושב שהפסיון של ישו היה יותר עדיף mm, <laughs> <laughs> בדיבורים שלו על ישו. <laughs> או אפילו נרניה. כזה, נרניה, כזה, נרניה כזה, אז ישו הוא אריה ענק, הוא נלחם במחשבה, ואתה כזה, אה, אוקיי. עכשיו, עכשיו זה כזה... מעניין, סוף סוף. <laughs> כן. זה לא הולך לך בברית החדשה. כאילו לא הסרט, הסרט הוא מאוד משעמם, הסרט הוא אריה ממוצע לחלוטין. כן, והמחשפה לא כזאת מרשימה. מי שיחקק פה חשפה במהליה? אני חושב שטילה סווינטון. טילה סווינטון תמיד מרשימה, ו- you shot your mouth. הרי לא טילה עם החשפה. רציתי שתנצח. ברור, גם אני רוצה שתנצח. כן, אריה מטומטם. היה לה תיעוד צודק. אז כן, הסרט הזה הוא פשוט, הוא לא כזה מרשים. אני מצטער, הוא לא כזה מעניין. הוא בסדר גמור, הוא בסדר גמור, אבל אין, אין בו ש... כאילו, כמו שאמרנו, אה, זה סרט של הוברט ווי, והוברט ווי זה דברים הרבה יותר מתניינים והרבה יותר טובים. לא ממש, הוא עושה את סיפור <result> הפרברים וצלילי המוזיקה. אלה סרטים עם אנרגיה ויעדים... ראית את צלילי המוזיקה? אנרגיה זה לא המילה שהייתי להשתמש בה. הייתי חלקים אצלנו, ראיתי את סיפור הפרברים. שלוש שעות של ואלס. כאילו יש להם מידה של זה, הוא ערך את האזרח קייני. הוא כתב. כל פעם שאנשים מתארים מהעריכה של האזרח קייני זה רוברט ווייז, הידיים שלו עשו את זה. אבל הסרט הזה... האמת, אני די מניח שזה מתאים שהוא ביים את טרק 1, the boring best all סטארט movies. זה חתיכת הישג, אני מסתכל על הסרטים שלו, באמת, לא... לא הרבה דברים סופר מרשימים. רובם לא כל כך זכורים. הוא עשה סרטים עד שנת 2000, ואחד הסרטים האחרונים שלו היה מאורל סטופדס. אז סרט מאוד מאוד גרוע, כשמו כן הוא. הוא שיחק בו, אני חושב. כן, בתפקיד מאוד משני. אבל כן. אבל חבל לי, זה פשוט ככה, אני כן מבין למה... כשהעולם עצר על מלאכת למה הוא קלאסיקה, במיוחד בארצות הברית ששם זה גם משהו שמאוד מאוד אה, באותו הזמן נגע לסוגיה שהייתה צריכה להיות חלק מהשיח הציבורי. אה, הסרט עצמו, מעבר לזה שהוא התיישן, הוא גם באמת, כמו שאמרת, יש לו, המסר שלו הוא בעייתי. הוא מסר ש... הוא, הוא לא, לא טוב בתור, בתור, בתור זה שמישהו צריך לומר את זה, אבל בתוך, ה... בתוך ההיגיון של הסרט זה יוצר בעיות מבחינת היישום שלו. אז היה יכול להיות פה סרט יותר טוב בעיניי, מה, מבחינת ש... מה שכבר היה לו. אני לא, כאילו, כן, זה היה צריך להיות יותר מעניין, יותר, יותר מדבי. הסרט הזה הוא פשוט, הוא... אחי זה הרי הוא אנושי לחלוטין, הרובו, הספינת חלל היא העיצוב הכי משעמם וגנרי שאפשר לחשוב, הרובוט הוא פאקינג אדם שלובש כמה קרטונים צבועים בכסף, והסצנה שבה הוא משתולל ומאיים על האנשים לקראת הסוף זה חמש דקות שבהם הוא... הוא אפילו לא הולך, הוא לאט לאט מתעורר כאילו, הוא מסתובב באיטי הוא מפנה את הראש לחוזה. הוא מזהיר שהוא עומד להשמין תמיד אנושי, אבל בקלב שבו הוא רוצח אנשים, אתה יודע, יותר אנשים נולדים כל שנייה ממשהו מסוגל להרוג אני מניח שיש להם רובוט ענק בחלל או משהו שיכול לפגוע בכל תחושה. אולי הם ביחד, אולי כאילו יש המון מגה זורד כזה. כן. מגה גורד. זה נשמע או כמו משקה אנרגיה או סוג של מיקין, כזה. מגה גורד, עם כל החלבונים שאתה צריך להתחיל את היום. ולהשמיד את העולם. מגגורד נותן לך כנפיים וטילים גרעיניים. אביעזר צריכים להתחיל לפרסם מגגורד עכשיו. כן. כן, שנעשה את זה כדאי שנסיים את הפרק הזה. אוקיי, אז המפגש... ערבנו עם כל הבעיות. עם כל הבעיות, תלכו לראות. כשהעולם עד מלכת. רק אם דחוף להשלים את זה. זה קלאסיקה, זה קלאסיקה, זה מה שאני קורא לו קלאסיקה לא מוצדקת, כאילו יש לו מעמד קלאסי אבל איך, בשביל הסקרנות שווה לראות, כן אבל לא יותר מזה, לפחות ייאמר אתכם קצת איך אנשים תפסו דברים בשנות החמישה, אז עד הפעם הבאה ובתקווה שיהיה לנו שרת קבוע לפודקאסט הזה, אני איתי תמר שפירא, אני אביעד שמיר, יש לספורטים? At midnight, on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that would have bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. for the next 10 nights a flare spurting out from mars bright green drawing a green mist behind it a beautiful but somehow disturbing sight ogilvy the astronomer assured me we were in no danger he was convinced there could be no living thing on that remote forbidding planet the chances of anything coming from mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they go. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. The cylinder 30 yards cross glowing hot with faint sounds of movement coming from within suddenly the top began moving rotating unscrewing and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape he rushed to the cylinder but the intense heat stopped him before he could burn itself on the metal the chances of anything coming from Mars are a million to one he said you The chances of anything coming from Mars are a million to one But still they come Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still They come♫